Шар марень випірне у другому і третьому, але не прокинеться остаточно. Такий стан був у неї завжди після перенапруження. Теплі й холодні хвилі ночі поглинали її і викидали то на один берег, то на інший. І на кожному виникали інші картини. Вона бачила себе маленькою дівчинкою у колодязі темного двору. З усіх боків оточеного високими будинками. Посеред двору знайома біла лава. На ній зграє дітлахів. «Це багаті каже мати. «Не водися з ними, знущатимуться та й годі». «Вони – марці» каже Саламандра. «Лолітки!» – презирливо думає Віра Маленька, гордовито проходячи повз компанію. Але не може примусити себе не дивитися на вишуканий, не по-дитячому модний одяг, не вдихати запах їхніх парфумів. Вона зустрічається поглядом з однією із дівчат. І солодка вону підступає до горла. Одне око у неї зелене, друге блакитне. «Хіба так буває?» – думає маленька Віра. «Яка потвора?» – а ще й вистьовується. «Лілі!» – раптом вигукує Віра доросла – це ж Лілі! Вона намагається скинути з себе шари тяжкої дрімоти, але хвилі несуть її далі, не даючи прокинутись. Віра маленька йде на урок англійської та французької мов, до дивовижної старої, схожої на сфінкса. Вона не така! Вона вивчиться і дивитиметься на всю цю компанію так само зверхньо, як зараз вони дивляться на неї. Одна з дівчаток кидає її у слід. Двірничка. «Аліна!» – упізнає Віра доросла. «Зупиніть! Це ж смаглява Барбі Аліна!» Але прокидається вона лише у своїй уяві, і хвилі виносять її до наступного сюжету. Віра маленька сидить у великому м'якому кріслі, жадібно вдихає запах сандалових паличок та прянощів. Роздивляється дивний візерунок на шпалерах і бачить на ньому – Ціле стадо різнокольорових слоників. Віра посміхається до них. «Ти розумна дівчинка», – каже стара. «Алоїза Абелівна!» – скрикує Віра доросла і вже не бажає прокинутися, розуміючи, що розв'язка повинна бути десь поруч, нехай навіть у сні. Нова хвиля – Несе її у той день, у той найстрашніший, коли...» Віра маленька забігає до під'їзду. Їй назустріч мчить ватага дітлахів. Віра вже згадала. «Це Лілі, це Аліна, це Рінка, це Славка, це Вовик, Лолітки і Сноби». Віра маленька нахиляється до розв'язаної шнурівки. «Сука!» – шипить Янгул у шортах з мережевом, зіткнувшись із коцюрбленою постаттю. Віра помічає, що руки Янгулятка в крові. Маленькі червоні цятки і на сукнях інших. «Ось воно що!» – шепоше Віра доросла. «Так ось воно що!» Віра маленька піднімається сходами. Подимки повторює неправильні англійські дієслова. Вона гарно вивчила минулий урок, а сьогодні Абелівна обіцяла навчити її французької пісеньки, яку співала і дід п'яв. Віра любить співати. Вона піднімається до квартири. «Це вони!» – кричить Віра доросла. «Вони вбили!» Віра маленька бачить розтрощену голову старої. Кров залила слоників. На підлозі порожня скринька. На ній також кров Віра маленька кричить І цей крик передається вірі дорослій Віра прокидається від власного крику «Мати думала, що вбивці я!» Голосно і чітко вимовляє Віра «Тепер усе зрозуміло!» Віра кидається до вимикача Безтямно клацає ним, але світло не вмикається і Віра одним стрибком кидається до ліжка і до підборіця натягує на себе вологи від поту простирадло. Жах охоплює її. «Значить кров на наших дверях? Справа рук лілі?» – думає Віра. І не може зупинити страшних думок. Її скроні пульсують. Голова готова вибухнути, як перестиглий кавун. Тепер зрозуміло, чому мати написала мені такого листа. Вона не змогла жити, знаючи, що її донька вбивця. Вона приховала мій злочин. Вона думала, що коштовності у мене. Стоп! Коштовності? Тоді я про це не думала, а зараз упевнена, що то були діаманти. Тепер вони полюють на діаманти. Мабуть, хтось із них, діти ж є діти, заховав їх. І тепер хтось один знищує конкурентів. Наступна черга моя? Але ж я нічого не знаю. Я боюся... «Я нічого не знаю! Як їм це довести?» «Я нічого не знаю!» – голосно вигукнула Віра у темряву. «Знаєш, знаєш!» – нашіптував їй внутрішній голос. «І Вірі здається, що це голос матері. Разом з усіма ти вбила Аліну». «Хіба це не злочин?» «Так, так, Аліно вбито двічі», – згадує Віра. «Я пов'язана з ними». Голова гуде. Голос матері стає нестерпним. Чорна рука тягнеться у шпарину до вимикача. Вхідні двері реплять і тихо відчиняються. Це галюцинації, шепоче Віра. Це сон. Але це вже не сон. Дві довгі тіні, біла й блакитна, тихо наближаються коридором. Віра хрипить, як риба ковтає повітря, але воно не проходить у легені. Серце зупиняється. «Це вже простіше», – каже біла тінь, прислухаючися до віреного пульсу. «Вона сама нам допомогла». «Слабкою виявилося», – каже її подруга. «Не наша людина. Двірничка і є двірничка. Не чіпай тут нічого і пішли звідси, хочіш. І що далі? Тепер зрозуміло одне». «Ми вдвох, і хтось із нас бреше. Гадаю, ти! Дурна! Той, хто кінчив зарку, той і знає все. Про це треба добре поміркувати, розумієш? Заїдемо зараз до мене на квартиру», – запропонувала подруга. «Чогось вип'ємо, перепочинемо».